«Неспокійно? Може, там орел убив таку гадюку? А її корона лежить серед піску і блищить до сонця?» І у мене повстала думка «Піти на вершок і у корону». Мене здіймав страх при самій думці, що мені треба буде йти через той густий темний ліс, що широким поясом обивав лису гору. Але я поборювала страх. Я довго надумувалася, кілька день вдивлялася, в діамантову іскру на вершку. Чи не щезне вона, чи не пропаде? Ні. Вона все горіла та блищала на тім самим місці і манила мене своїм ярким промінням. В кінці я почала бачити її навіть у сні і не витршила. Одного дня по сніданню, взявши шматок хліба з маслом у кишеню, я вибралась потаємно з дому і пішла. Розуміється, я заблудила в лісі і тільки надвечір знайшли мене вівчарі і завели додому. Мама витріпила мене різкою, батько насварив, а коли я з плачем почала говорити про діамантову корону там, на вершку гори, мене висміяли і сказали, що це певно скляний череп із бутельки, яку там розтовкли інженери, роблячи помірі на шпилі. Я самовкла, але в душі не в йому. Ні, скляний череп не видасть такого проміння, думалось мені. І коли другого дня сонце схилилося з полудня і освітило піскову поляну, я перш усього звернула очі на звісне мені місце. Огори діамантової іскри не було, вона щезла і не показалась мені більше. Слухай, геню, не смійся з мене, що я в таку хвилю згадую такі речі. Ця згадка заповнює тепер мою душу, і той діамантовий промінь, живо, як ніколи, тремтить і міниться перед моїми очима. Тягнеться чудовою ниткою від якогось високого, вільного, сонячного вершка аж на дно мого серця. Мені ясно тепер. Це мрія моєго щастя. Мрія, яка хоч раз у житті прокидається в кожної людини. І тягне, і манить її кудись високо в ясні простори. Певно-певно, на тих, що йдуть шукати чудового діаманту, або збиваються з дороги в темнім лісі, або знаходять скляні черепки. Але це ще не значить, що діамантів і зовсім нема, і що знайти їх зовсім неможливо. Слухай, геню, мені тепер ясно. Ох, аж болюче ясно, що тим моїм діамантом був ти. Була твоя любов. Тепер, як ніколи, я чую блиск і силу, і чар її проміння. «Прости мені, Геню, я й давніше чула її, але у мене не було сильної постанови йти за її покликом. Я була дурна, загукана, засліплена своїм вихованням. Мені здавалося, що таких діамантів я на дорозі свого життя знайду багато, що досить мені схилити сюди або туди, щоб такий діамант попався мені в руку. Мої товаришки всі стільки балакали про такі діаманти, ми й не уявляли собі, як багато нам прийдеться зустрічати в житті товченого скла. Аж тепер, геню, коли моя молодість минула, моя краса зів'яла, коли грижа виссала мої сили, коли горе, мов собака, вхопило мене за шию і гне додолу, і силкується втопити мене в болото, аж тепер я зрозуміла, чого стоїть хоч би найменший діамантик щирої любові. І як годі жити без нього, і якою пустиною, і яким звіринцем страшних ненаїдних безці робиться життя без нього. Геню, геню, чи можеш ти уявити собі, що я пережила в такому звіринці десять літ? І скільки я витерпіла, караючись за що? За те, що в рішучій хвилі збилася з дороги. Не знайшла в душі компаса, не знайшла сильної волі, щоб піти за голосом серця. Не ж це справедлива кара? Не може бути. Кара? Нехай і так. Я згрішила, просив себе самої, проти власної душі, і кладуся на кару. Але вимір? Ні, проти такого нелюдського виміру, кари я рекурсую, рекурсую і протестую всіма силами душі. Пеню. Ти ж адвокат, ти оборотись покривджених. Невже ти не бачиш, не відчуваєш душею моєї кривди, моєї тяжкої муки? Невже ти не вступишся за мною, не захистиш мене? О, геню, рятуй мене. Сили моєї не стає, у мутиться, голова тріскає. Адже ж тут десь у день рвуть мою душу топчуть мене в багну, шпигають розпаленими шпильками. Адже ж тут день у день брудними ногами ходять і топчуть по тім, що у мене найчистіше, найсвятіше. Адже ти чув сьогодні, ти чув, куди він попихає мене. О, я знаю його, знаю, чого він хоче. У нього нема ані зерна щирості, все в ньому брехня і брудота, і погань. Він ненавидить мене за те, що я неподібна до нього, і він чує, що я чиста душею, і рад би мати мене брудною, огидною, щоб тоді з тим більшим правом топтати і поневіряти мене. Геню, геню, ти ж запевнював, що любиш мене. Мене вже можна любити і спокійно дивитися, як улюблена людина треплеться і в'ється на тортурі. Чому же ти так зовсім забув про мене? і відвернувся від мене. Не зазирнеш ніколи, не навідаєшся, не поцікавишся, чи я жива і що діється зі мною. Пощо ти віддав мене в цілковиту власть от цього звіра, бачив, як затрістено за мною двері в'язниці і навіть не попробував потермосити замок. Вона ходила, заломуючи руки, і її притишена розмова змінилась на важке ридання. На завіт мов попокійникові. З-під напухлих червоних повік звільна двома річками лились сльози. Часті гості на її літці, де видно було дві зигзаваці смуги, мов рівчаки, вириті тими річками. Нараз вона зупинилася і вхопила себе обома руками за голову. «Горе мені, горе, сліпій та небачній! Що це я говорю? Чого це я надіюсь?» Та вже я сама не відіпхнула його? Невже він не простягав мені руки? Не готов був жертвувати мені все своє життя? Всю свою будущину? І я відіпхнула його. Я відвернулася від нього. Геню, серце моє, що ти подумав собі про мене в тій хвилі? Невже ти подумав, що це гордощі говорили з мене? О, Боже мій, я і гордощі, я, жебрачка, що була б щаслива, окрушиною, найменшою одробиною того, чим люди живі. Я мала б гордувати тим безмірним скарбом, який текла клав мені під ноги. Геню, геню, ради Бога живого, не думай цього про мене.